Розділ одинадцятий. Роздоріжжя. Епіграф. Терпіння і хай карти ляжуть по-новому. Дон Кіхот. Лорд Пітер відвіз міс Кропер до Крайстчорча і повернувся до міста, щоб порадитися з містером Паркером. Останній щойно вислухав його переказ історії місіс Кропер – коли тактовне відчинення та зачинення дверей квартири сповістила про повернення Бантера. «Є успіхи?» – поцікавився Вімсі. «З превеликим жалем мушу повідомити вашу світлість, що я втратив слід дами. Власне, якщо ваша світлість люб'язна вибачить мені цей вислів, мене обвели круг пальця. Дякувати Богу Бантере – «Ти все ж таки людина. Я й не знав, що хтось може провести тебе. Випий. Вельми вдячний вашій світлості». Згідно з інструкціями, я шукав на платформі даму в малиновому капелюшку та сірому хутрі, і врешті-решт мав щастя помітити, помітити як вона прямує до виходу з вокзалу у напрямку великої книжкової ядки. Вона була на деякій відстані попереду мене. Але капелюшок був дуже помітний, і словами поета, якщо дозволити так висловитися, я йшов за променем. Славний ти хлопець! Дякую, мілорде. Дама зайшла до готелю вокзальний, який, як ви знаєте, має два входи, один з платформи, а інший з вулиці. Я поспішив за нею, боячись, щоб вона не вислузнала від мене. І пройшов крізь обертові двері якраз вчасно, щоб побачити, як її спина зникає у дамській кімнаті. Куди ти, як скромна людина, не міг же за нею піти? Я розумію. Саме так, лорди. я сів у вестибюлі у такому місті, звідки миг спостерігати за дверима, не подаючи вигляду. І гадаю, надто пізно виявив, що це місце має два виходи. Незвично і прикро. Ні, мілорде, проблема була не в цьому. Я просидів, спостерігаючи три чверті години. Але малиновий капелюшок так і не з'явився. Ваша світлість має пам'ятати, що я ніколи не бачив обличчя тієї дами. Лорд Пітер застагнав. Я передбачаю кінець цієї історії, Бантере. Це не твоя провина. Продовжуй. По закінченні цього часу, мілорде, я змушений був дійти висновку, що або дамі стало зле, або трапилося щось непередбачене. Я покликав служницю, яка випадково проходила через хол, і повідомив їй, що мені доручили передати повідомлення для дами, одяг якої я описав. Я попросив її з'ясувати у чергової в дамській кімнаті, чи згадана дама все ще там. Дівчина пішла, і незабаром повернулася, повідомивши, що дама переодягнулася в гардеробі і вийшла півгодини тому. О, бантере, бантере! Хіба ти не помітив валізу, чи що там у неї було, коли вона вийшла знову? Даруйте, лорди. Дама прийшла раніше того ж дня і залишила аташе кейс під наглядом чергової. Повернувшись, вона переклала свій капелюшок та хутро до Аташе Кейса, а натомість одягла маленький чорний фетровий капелюх та легкий дощовик, які вона завбачливо туди спакувала. Тож, коли вона вийшла, її сукня була прихована, і вона несла Аташе кейс, тоді як, коли я побачив її вперше, у неї нічого не було в руках, усе передбачила. Що за жінка? Я негайно навів довідки, мілорде, в районі готелю та вокзалу, але безрезультатно. Чорний капелюх та дощовик були абсолютно непримітними, і ніхто не пам'ятав, що бачив її. Я пішов на центральний вокзал, щоб з'ясувати, чи не поїхала вона якимось потягом. Кілька жінок, що відповідали опису. Взяли квитки до різних пунктів призначення, але я не зміг отримати жодної певної інформації. Я також відвідав усі гаражі в Ліверпулі з таким самим невтішним результатом. Я надзвичайно засмучений, що підвів вашу світлість. «Нічого не вдієш! Ти зробив усе, що міг! Не падай духом! Ніколи не здавайся, і ти, мабуть, смертельно втомився!» Візьми вихідний і лягай спати. Дякую вашій світлості, але я чудово виспався у потязі дорогою сюди. Ти знаєш, Бантере, але я таки сподівався, що ти іноді втомлюєшся, як усі інші люди. Бантер стримано посміхнувся і вийшов. Що ж, принаймні дещо ми таки з'ясували, сказав Паркер. Тепер ми знаємо, що цій мій світтакер є що приховувати, оскільки вона вдається до таких застережних заходів, аби за нею не стежили. Ми знаємо навіть більше. Ми знаємо, що вона відчайдушно прагнула дістатися до жінки Кропер раніше, ніж будь-хто інший зміг би її побачити. Безперечно, аби змусити її мовчати, чи то підкупом, чи грішми, чи чимось гіршим. До речі, звідки вона знала, що та прибуває саме цим параплавом? Місіс Кропер надіслала телеграму, яку зачитали під час дізнання. Хай йому чорт з цими дізнаннями. Вони розголошують усю інформацію, яку хотілося б тримати в таємниці. Не дають жодних вартий уваги доказів. Точно-точно з натиском про Паркер. Не кажучи вже про те, що нам довелося, висидіти купу моралізаторської нісенітниці від Коронера про поширення джазу та моральну поведінку сучасних дівчат, які їздять самі з молодиками до Епінгського лісу. Шкода, що цих надокучливих типів не можна притягти за наклеп, Та нехай ми ще дістанемо цю відтакер. Якщо це взагалі була відтакер, зрештою місіс Кропер Могла й помилитися. Багато людей перевдягають капелюхи в гардеропах без жодних злочинних намірів. О, звісно, міс Віттакер нібито має бути замістом із місіс Фіндлейтер. Чи не так? Ми попросимо нашу безцінну міс Клімсон допитати дівчину, коли вони знову з'являться. А тим часом, що ти думаєш про історію місіс Кропер? Не маю сумнівів щодо того, що там сталося. Міс Вітакер намагалася змусити стару леді підписати заповіт, не повідомляючи їй про це. Вона підсунула його, їй разом із паперами щодо податку на прибуток, сподіваючись, що та поставить свій підпис, не читаючи. Гадаю, це мав бути саме заповіт, бо це єдиний відомий мені документ, який є недійсним, якщо його не засвідчать дві особи, присутності заповідачки та одна одної. Точнісінько, і оскільки міс Віттекер сама не могла бути однією зі свідків, а мусила просити підписати двох служниць, заповіт, мабуть, був на користь міс Віттекер. Очевидно, вона б не стала докладати стількох зусиль, щоб позбавити себе спадщини. Але це підводить нас до іншої складності. Міс Віттекер, як найближча родичка, у будь-якому випадку успадкувала б усе, що мала залишити стара леді. Власне, так і сталося. Навіщо було морочитися з заповітом? Можливо, як ми вже казали, вона боялася, що міс Доусон передумає і хотіла, щоб заповіт був складений до того, як... Ні, не підходить. Ні, бо в будь-якому разі Будь-який пізніше складений заповіт аналював би перший. Крім того, стара леді через деякий час викликала свого солістора, і міс Віттекер жодним чином їй не перешкоджала. За словами медсестри Форбс, вона особливо наполягала на тому, щоб було надано всіляке сприяння. Враховуючи, наскільки міс Доусон не довіряла своїй племінниці, Справді трохи дивно, що вона не заповіла гроші комусь іншому. Тоді, міс Віттекер, було б вигідно, щоб вона прожила якомога довше. Гадаю, вона не те, щоб справді їй не добіряла, принаймні, не до такої міри, щоб очікувати, що її позбудуться. Вона була схвильована і сказала більше, ніж мала на увазі. З нами таке часто трапляється. Так, але вона очевидно думала, що будуть інші засоби змусити її підписати З Чого це ти взяв? Хіба ти не пам'ятаєш про довіреність? Старенька вочевидь усе продумала і вирішила надати міс Віттекер повноваження підписувати усе за неї, щоб у майбутньому не могло бути жодних шахрайств із паперами. Звісно, хитра стара леді. Як же це, мабуть, дратувала міс Віттекер? І це після такого багатообіцяючого візиту Саріситора. Яке розчарування! Замість очікуваного заповіту, дуже ретельно вставлена палиця в колеса. Так, але ми все ще стикаємося з проблемою. Навіщо взагалі заповіт? І справді. Чоловіки деякий час мовчки пахкали люльками. Тітка вочевидь Справді мала намір залишити гроші мері Віттекер, зауважив нарешті Паркер. Вона так часто це обіцяла, крім того, наважуся припустити, вона була справедливою, старенькою і пам'ятала, що це власне гроші Віттекерів, які дісталися їй в обхід преподобного Чарльза, чи як там його звали. Це так. Що ж, є лише одна річ яка б могла цьому завадити. І це... Господи! Старий друже! Ти знаєш, до чого все зводиться. Стара-престара історія, яку так люблять романісти. Зникли спадкоємець. Боже правий! Так, ти маєш рацію. Хай йому греть. Які ж ми були дурні, що не подумали про це раніше. Мері Вітекер, можливо, дізналася, що існує якийсь Ближче родич, який усе загребе. Можливо, вона боялася, що якщо міс Доусон про це дізнається, то розділить гроші або взагалі позбавить мері спадщини. Або ж вона просто зневірилася, втокмачуючи цю історію в голову старій леді і тому вигадала, як змусити її скласти заповіт на користь мері, так, щоб та сама про це не знала. «Я кажу тебе голова, Чарльзе». Або ж, дивись, міс Доусон, хитра стара штучка, могла все знати і вирішила відплатити міс Віттекер за її непристойну квапливість у справі складання заповіту, просто померши без заповіту на користь того іншого типу. Якщо ж вона так зробила, то отримала по заслугах, досить злісно промовив Паркер після того, як забрала бідолашну дівчину з роботи, пообіцявши залишити їй грошенята. Це навчить молоду жінку не бути такою меркантильною, відрізав Вімсі, з веселою жорстокістю людини, яка ніколи в житті не знала нестачі грошей. Якщо ця блискуча ідея правильна, сказав Паркер, це добряче псує всю теорію вбивства, чи не так? Бо очевидно, намагалася б зберегти життя своїй тітці якомога довше, сподіваючись, що та все ж таки складе заповіт. Це правда, хай тобі чорт. Бачу, як моя ставка кутиться під три чорти. Який удар і для друга кара. Я так сподівався, що виправдую його, і сільський оркестр проважатиме його додому під тріумфальною аркою з написом. Вітаємо, чемпіоне правди, викладеними червоно-біло-синіми електричними лампочками. Та нехай краще програти парі і прозріти, ніж ходити в невіданні, роздуваючись від золота. Або ж стривай. Чому кару все-таки не мати рацію? Можливо, просто мій вибір убивці неправильний. Ага. Я бачу, як на сцену виходить новий, ще зловісніший лиходій. Новий претендент на спадщину, попереджений своїми посіпаками. Якими ж це посіпаками? О, Чарльзе, не будь аж таким прискіпливим. Медсестра Форбс, імовірно, я б не здобувався, якби вона була у нього на платні. Де і зупинився? Хотів би я... «Щоб ти мене не перебивав!» «Попереджений своїми посіпаками», – підказав Паркер. «А, так, попереджений своїми посіпаками, що міс Доусон водиться соліситорами і піддається спокусі скласти заповіт та всяке таке. Він доручає згаданим посіпакам прикінчити її, перш ніж вона зможе наробити лиха». «Так, але як?» О, за допомогою однієї з тих тубільних отрут, що бивають за частку секунди і не піддаються аналізу найвправнішого експерта. Вони знайомі найнекчемнішому автору детективних історій. Я не дозволю такій дрібниці стати мені на заваді. І чому цей гіпотетичний джентльмен досі не заявив жодних прав на власність? Він вичікує слушного часу. Галас довкола смерті його налякав, і він зачаївся, доки все не вщухне. Йому буде значно складніше позбавити власності міс-відтекер тепер, коли вона вступила в володіння. Володіння – це дев'ять десятих права. Ти знаєш? Знаю. Але він збирається вдавати ніби його і близько не було під час смерті місць Доусон. Він лише кілька тижнів тому прочитав про це на газетному аркуші, в якій була загорнута концерна банка з І тепер він вчить додому зі своєї далекої ферми, десь у дітька на болотах, щоб проголосити себе давно зниклим кузеном Томом. О Боже, це мені дещо нагадує, він засунув руку в кишеню і витягнув листа. Це прийшло сьогодні вранці, якраз коли я виходив і на порозі зустрів Фредді Арбатнота, тож сунув листа до кишені, не прочитавши допиття. Але, здається, там було щось про якогось кузена Казнакого, з якогось богом забутого міста. Погляньмо. Він розгорнув листа, написаного старомодним, розгонисним почерком міс Клімпсон і прикрашеного, такою різноманітністю підкреслень та знаків оклику, що той скидався на вправу з музичної нотації. «О, Господи!» – промовив Паркер. «Так, гірше, ніж зазвичай. Чи не так? Мабуть, це щось надзвичайно важливе. На щастя, він порівняно короткий». Мій дорогий лорде Пітер, я сьогодні вранці почула дещо, що може бути корисним, тому поспішаю повідомити. Ви пам'ятаєте, я згадувала раніше, що служниця місіс Бач є сестрою теперішньої служниці міс Віттекер. Так от, тітка цих двох дівчат приходила сьогодні пополудні відвідати дівчину міс Бач, і мене їй представили. Звісно ж, як пансіонерка місіс Бадж, я природно є об'єктом місцевого інтересу. І пам'ятаючи про ваші інструкції, я заохочую це до такої міри, до якої за інших обставин не стала б. Здається, ця тітка була добре знайома з колишньою економкою міс Доусон. До часів дівчат Готтобет я маю на увазі. Ця тітка... Вельми поважна особа загрозливого вигляду, у чепчику, і, як на мене, надзвичайно неприємна жінка, схильна до осуду. Однак ми розговорилися про смерть міс Доусон, і ця тітка, її звати Тімінс, стиснула губи і сказала, «Жоден неприємний скандал мене б не здивував щодо тієї родини, міс Клімсон». У них були найбільш небажані зв'язки. Ви пригадуєте, місіс Бач, що я відчула себе зобов'язаною піти після появи тієї найбільш надзвичайної особи, яка називалася кузеном міс Доусон. Звісно, я запитала, хто б це міг бути, не чувши про жодних інших родичів. Вона сказала, що ця особа. Яку вона описала як бридкого, брудного, чорношкірого, прибула одного ранку, виряджена як духівник, і послала їй міс Тімінс доповісти про нього міс Доусон, як про її кузена Алілуя. Міс Тімінс провела його на гору, дуже проти своєї волі, за її словами, до гарної, чистої вітальні. Міс Доусон, сказала вона, насправді, Спустилося побачити це створіння, замість того, щоб відправити його в геть з його чорними справами, і як найбільший скандал запросила його залишитися на обід. І племінниця її там була, сказала міст Тімінс, а цей жахливий чорномазий вирічав на неї свої страшні очі. Міс Тімінс сказала, що її аж нудило, це був її вислів, і я сподіваюся, ви вибачите, я так розумію, ті частини тіла нині згадуються у пристойному товаристві. Власне, схоже, вона відмовилася готувати обід для бідолашного темношкірого чоловіка. Зрештою, навіть чорношкірі є божими створіннями, і ми всі могли б бути темношкірими самі якби він у своїй безмежній доброті не вважав за потрібно обдарувати нас білою шкірою. І просто вийшла геть із дому, тож, на жаль, вона не може розповісти нам нічого більше про цей визначний інцидент. і Вона впевнена, однак, що у чорношкірого була візитна картка на ім'я преподобний Ге Доусон та адресою в заморських краях. Це видається дивним чи не так? Але я вірю, що багато з цих тубільних проповідників покликані виконувати чудову роботи серед свого народу, і, безперечно, служитель має право мати візитну картку, навіть якщо він темношкірий. З великим поспіхом, щиро ваша А.К. Клімсон. «Боже мій!» – промовив лорд Пітер, розібравшись у цій писанині. Ось вам. Головний претендент на спадщину. Зі шкірою такою ж чорною, як і його серце бочевидь, відповів Паркер. Цікаво, куди подівся преподобний Алілуя і звідки він взявся. Він, е, його ж мабуть, немає у Крокфорді. Імовірно, був би, якби належав до церкви Англії. Із сумнівом промовив лорд Пітер, вирушаючи на пошуки Цінного довідника. Доусон. Преподобний Джордж, Преподобний Гордон, Преподобний Герні, Преподобний Авакум, Преподобний Адріан, Преподобний Гемонт. Ні, Преподобного Алілуї немає. Я таки боявся, що це ім'я звучить не надто солідно. Було б легше, якби ми мали уявлення, з якої частини світу цей джентльмен Чорношкірий для міст Кімінс може означати будь кого від висококастового Браміна до самба та растуса в колізеї, в крайньому разі це може бути навіть аргентинець або ескімос. Гадаю, інші релігійні організації мають свої крокфорди, дещо безнадійно припустив паркер. Так, безперечно, за винятком, можливо, більш ексклюзивних сект на кшталт агапемонітів та тих людей, що збираються разом, аби промовляти «ом». Чи не Вольтер сказав, що англійці мають 365 релігій і лише один соус? Судячи з військових трибуналів, сказав Паркер, я б сказав, що це навіть применшено. А ще є Америка, країна – Наскільки я розумію, напрочуд добре забезпечена релігіями. Це аж надто вірно. Пошуки одного єдиного комірця у Штатах – це, мабуть, як горизвісна голка. Все ж ми могли б зробити кілька обачних запитів, а тим часом я збираюся доплентатися до Крофтона на веселому старому автобусі. До Крофтона? Туди, де колись жили... Міс Клара Віттекер та міс Доусон. Я збираюся розшукати чоловіка з маленьким чорним саквояжем, того дивного, підозрілого Солісотора, пам'ятаєш, який приходив до міс Доусон два роки тому і так наполягав, щоб вона склала заповіт. Гадаю, він знає все, що можна знати про преподобного Алілую та його претензії. Поїдеш зі мною? Не можу, без спеціального дозволу. Я ж не є офіційним у цій справі, ти знаєш. Ти займаєшся справою Готтобет. Скажи шефу, що на твою думку вони пов'язані. Мені знадобиться твоя стримуюча присутність. Ніщо менше за ниций тиск регулярної поліції не змусить прокопченого сімейного адвоката розв'язати язика. Ну, я спробую, якщо ти пообіцяєш, кермувати з розумною обережністю будь ти снотливий як лід і май права чисті як сніг наклепу не уникнеш я не небезпечний водій підбадьорся та отримай дозвіл білосніжна кінська сила піниться і нетерпеливиться і блакитний капот у цьому випадку чорний все так би мовити за кордоном ти мене колись доведеш до ручки. Пробурчав Паркер і пішов до телефону дзвонити серу Ендрю Маккензі у Скоттленд-Ярд. Крофтон – чарівне старосвітське сільце, заховане серед лабіринту перехресних сільських доріг, що сповнюють трикутник, кути якого позначають Ковентрі, Ворик та Бірменгем. У вечірніх сутінках місіс Мердл делікатно муркотіла, долаючи сліпі через живоплоти-повороти та хитромудрі провулки. Їхні пошуки ускладнювалися тим, що Рада Графства Ворікшир обрала саме цей тиждень для грандіозного перефарбування дороговказів і досягла попереднього етапу, покривши всі написи кількома густими шарами сяючої Білої фарби. Час від часу терпеливий бантер вибирався із заднього сидіння, видирався на один із цих неговірких дороговказів і вдивлявся ліхтариком у його порожню поверхню. Процес, який нагадував Паркеру Алана Квотермейна, який намагається розгледіти риси покійних королів Кукуанії під вапняковими саванами сталактитів. Один зі стовпів виявився свіжо пофарбованим, що не більше зіпсувало настрій компанії. Нарешті, після кількох неправильних напрямків, глухих кутів та повернень заднім ходом на головну дорогу, вони дісталися роздоріжжя з чотирма шляхами. Дороговказ тут, мабуть, особливо потребував ремонту, бо його стрілки були зняті повністю. Він стояв суворий і моторошний, Довгий, блідий палець, Здійнятий у дикому протесті До байдужих небес. «Здається, починається дощ», Буденно зауважив Паркер. «Слухай, начальзе, ну, Якщо ти збираєшся бодяритися І бути душею компанії, То так і скажи, та й по всьому. У мене під сидінням Є добрячий, важкий, гайковий ключ, А бантер...» Допоможе закопати тіло. Гадаю, це, мабуть, Брашвуд Кросс, продовжив Паркер, тримаючи на колінах карту. І якщо так, і якщо це не Коверт Корнер, який, як мені здалося, ми проминули півгодини тому, то одна з цих доріг веде прямо до Крофтона. Це було б дуже обнадійливо, якби ми лише знали, на якій ми дорозі. Ми завжди можемо спробувати їх по черзі і повернутися, якщо виявимо, що їдемо не туди. Самогубців ховають на роздоріжжях, небезпечно відповів Вімсі. Під тим деревом сидить чоловік, продовжив Паркер. Ми зможемо його запитати. Він теж заблукав, інакше він би там не сидів, огрізнувся той. Люди не сидять під дощем заради забави. У цей момент чоловік помітив, як вони наближаються, і, підвівшись, пішов їм на із піднятою зупиняючою рукою. Вімсі зупинив машину. «Вибачте», – сказав незнайомець, який вивився молодиком у мотоциклетному спорядженні. Чи не могли б мені допомогти з моїм автобусом? А що з ним? Те, не їде. Я так і знав, сказав Вімсі. Хоча чому їй заманулося затриматися в такому місці, як це, мені теж не збагнути. Він вийшов з машини, а молодик, пірнувши в живопліт, витяг пацієнтку для огляду. «Ви її там перекинули чи поставили?» запитав Вімсі, Зогидую, оглядаючи машину. Я її поставив. Я годинами смикав стартер, але нічого не сталося, тож я вирішив почекати, поки хтось проїде. Ясно. А що саме сталося? Не знаю. Вона чудово їхала, а потім раптом заглохла. Бензин закінчився? О, ні. Я певен, що там повно. Свічка в порядку? Не знаю. Молодик виглядав нещасним. «Це лише моя друга поїздка, розумієте? О, ну, там не може бути багато несправностей. Спочатку переконаймося щодо бензину», – бодяріше сказав Вімсі. Він відкрутив кришку заливної горловини і направив ліхтарик всередину баку. «Здається, все гаразд». Він знову нахилився, насвистуючи, і закрутив кришку. «Давайте ще раз смикнуло для удачі, а потім подивимося на свічку». Молодий чоловік, підбадьорений цим, схопився за кермо і звідчаєм смикнув так, що це зробило в честь армійському мулу. Двигун завив, шалено вібруючи і розриваючи серце. «Боже, милостивий!» – вигукнув молодик. «Це диво!» – лорд Пітер ніжно поклав руку важіль дросильної заслінки, і оглушливий рев затих у вдячному муркотінні». «І що ж ви з цим зробили?» – запитав автомобіліст. Продув через кришку заливної горловини, з усмішкою відповів його світлість. «Повітряна пробка в подачі, от і все, старий друже». «Як я вам вдячний!» «Та все гаразд. Слухайте». Ви не можете нам сказати, як дістатися до крофтона. Звісно, прямо сюди. Я, власне, туди й їду. Хвала небесам, пробітнику. Я за тобою, як сер Галард, каже. Як це далеко? П'ять миль. Пристойний готель є. Мій батько тримає лисицю та гончаків. Підійде. Ми вас пригостили на славу. Смуток переможений. Труд завершено. Йордан перейдено. Газуй, хлопче. Ні, Чарльзе, я не чекатиму, поки ти одягнеш бербери. Спина і боки голі, голі руки і ноги мерзнуть. Тож хай бог черева пошле нам доброго елю в достоль, чи то навого, чи старого. Загудів стартер, молодик сів на свою машину і поїхав вперед по провулку після одного тривожного хитання. Вімсі натиснув на щеплення і поїхав за ним. Лисиця та гончаки виявилися однією з тих приємних старомодних корчем, де все обито кинським волосом і ніколи не пізно отримати добру страву з холодного роздвіфу та салату з власного городу. Господиня місіс Пігін Сама обслуговувала подорожніх. Вона була вбрана у пристойну чорну атласну сукню та мала накладку з кучерів моди, яку полюбляла королівська родина. Її кругле-веселе обличчя сяяло у світлі каміна, здавалося, відзеркалюючи блиск мисливців у червоних кутках, які скакали, стрибали та падали на кожній стіні, у серії гравюр на мисливську тематику. Настрій лорда Пітера пом'якшав під впливом атмосфери та чудового елю закладу. І за допомогою низки запитань про мисливський сезон, щойно завершений сусідні родини та ціну на конину, він спритно підвів розмову до теми покійної міс Кларе Віттакер. «О, так, звісно!» – сказала місіс Пігін. «А вже ж! Ми знали міс Віттекер. У цих краях її всі знали. Чудово була стара леді. Чимало її коней ще є в окрузі. Містер Клівленд той купив кращу частину її поголів'я і справи в нього з ними йдуть добре. Чудових, чесних коней вона розводила, і всі казали, що вона була жінкою, з дивовижним чуттям на коней. Та й на чоловіків теж. Ніхто не міг обвести її круг пальця двічі, а мало хто і один раз. А, проникливо мовив лорд Пітер. Я добре пам'ятаю, як вона їздила на полюбання, коли їй було вже за шістдесят, продовжувала місіс Пікін. І вона не стих була, то чекатиме на прогалину? Ні. А от міс Доусон, то її подруга, що жила з нею, там, у маєтку, за кам'яним мостом. То була більш боязка така. Вона б об'їжджала через ворота, і ми часто казали, що вона б взагалі не їздила верхи, якби не так любила міс Віттекер, і не хотіла б випускати її з поля зору. Але ж «Ми не можемо всі бути однаковими, чи не так, сер?» А міс Віттекер була зовсім особливою. Таких тепер не роблять. Не те, щоб ці сучасні дівчата не були спритними. Багато з них і роблять багато такого, що в старі часи вважалося дуже вільним. Але міс Віттекер мала ще й знання. Сама купувала кони, сама їх лікувала і розводила, і нічиїх порад не потребувала. Звучить, як чудова стара леді, сердечно сказав Вімсі. Я б хотів бути з нею знайомим. У мене є друзі, які досить добре знали міс Доусен, коли вона жила в Гемпшері. Справді, сер? Що ж, це дивно чи не так? Вона була дуже доброю, милою леді. Ми чули, що вона теж померла. Від. Раку, так? Жахлива річ, бідолашна душа. І подумати тільки, так би мовити, ви пов'язані з нею. Гадаю, вас зацікавлять деякі фотографії Крофтонського полювання. Джимми, агов, покажи цим джентльменам фотографії міс Віттекер та міс Доусон. Вони знайомі з деякими друзями міс Доусон там, у Гемширі. Сюди, прошу. Якщо ви впевнені, що більше нічого не бажаєте, сер, міс Пігін провела їх до затишного маленького приватного бару, де кілька джентльменів мисливського вигляду насолоджувалися останньою склянкою перед закриттям. Пігін, такий же огрядний та привітний, як і його дружина, вийшов уперед, щоб прийняти гостей. Що будете, джентльмени? Джо. Дві пінти зимового елю. І подумати тільки, ви знаєте нашу міс Довсен. Боже мій, який же маленький світ, як я часто кажу своїй дружині. Ось, остання їхня спільна фотографія, що взагалі робили, коли збір був у маєтку в 1918 -му. Звісно, ви розумієте, це був не такий звичайний збір через війну, і джентльмени були далеко, коні теж. Ми не могли підтримувати все як слід, як у старі добрі часи. Але оскільки лисиць розвелося так страшенно багато, а всі з граї гончів пішкли Ха, Ха. Оце я часто казав у цьому барі. Гончаки йдуть псу під хвіст, кажу. Дуже вдало вони вважали. Багато джентльменів сміялося, коли я казав це. Гончаки, кажу, Ідуть в супіт, хвіст. Ну, як і сказав. Полковник Флетчер та деякі старші джентльмени, кажуть, вони, ми мусимо якось триматися, кажуть вони, і тому вони влаштували один-два такі собі на швидкоруч збори, можна сказати, просто щоб зграя не розпалася, так би мовити. А мій світ вона каже проведіть збір у маєтку, полковнику, каже вона. Це, можливо, останній збір, який я побачу, каже вона. Так воно і сталося, бідолашна леді, бо в новий рік у неї стався удар. Вона померла у 22-му, оце вона сидить у поні екіпажі, а міс Доусон поруч із нею. Звісно, міс Віттекер мусила кинути верхову їзду на полюваннях за кілька років до того. Роки брали своє, але вона завжди їхала слідом у колясці до самого кінця. Гарна стара леді. Чи не так, сер? Лорд Пітер і Паркер з неабияким інтересом роздивлялись досить сувору стару жінку, що так непохитно прямо сиділа з віжжем в руці. Похмуре, обвітрене старе обличчя, але, безперечно, все ще гарне, з великим носом та прямими густими бровами. А поруч із нею менша повненька і більш... Жіночна була Агата Доусон, чия дивна смерть, і привела їх у це тихе сільське місце. У неї було миле, усміхнене обличчя, менш владне, ніж у її грізної подруги, але сповнене жвавості характеру. Безперечно, це була видатна пара старих леді. Лорд Пітер поставив кілька запитань. Про родину. Ну, сер, не скажу, щоб я багато про це знав. Ми завжди розуміли, що міс Віттекер посварилася зі своїми рідними через те, що приїхала сюди і почала жити самостійно. У ті часи не було заведено, щоб дівчата так залишали дім, як зараз. Але якщо вас це особливо цікавить, сер, тут є один старий джентльмен, який може розповісти вам усе і про Віттекерів і про Доусонів теж. І це Бен Коблінг. Він був коніхом міс Віттекер 40 років, і він одружився зі служницею міс Доусон, що приїхала з неї з Норфолка. 86 йому було минулого дня народження, а він і досі молодець. Ми тут дуже поважаємо Бена Коблінга. Він та його дружина живуть у маленькому котеджі, що міс Віттекер їм залишила, коли померла. Якщо бажаєте зайти до них завтра, сер, то побачите, що пам'ять у Бена така ж добре, як і раніше. Даруйте, сер, але вже час. Мушу їх випроводити з бару. Панове, час! Прошу, прошу! Три шилінги... Та вісім пенсів, сер, дякую вам, сер. Кваптеся, панове, кваптеся, прошу, нуж бо, Джо, жвавіше. Чудове місце цей Крофтон, сказав Лорд Пітер, коли вони з паркером залишилися самі у великій спальні з низькою стелею, де простирадла пахли лавандою. Бен Коблінг напевно знає все про кузена Аллілую. Я з нетерпінням чекаю на зустріч із цим Беном Коблінгом.